În continuare, Dani va vorbi despre principii de comportament și conviețuire. Este, vreau să vă spun, dacă ați fi asistat în momentul în care am discutat aceste aspecte, între două generații, prima generație, o generație foarte legalistă, eu și soția, foarte regaliști, Uh, am încercat să intrăm în dialog cu generația actuală și am încercat să nu compromitem deloc principiile Cuvântului Lui Dumnezeu. Din uh, această colaborare de generații a rezultat uh, următoarea strategie. Uh, înainte ca să încep... O să pot să vă, vă spun cum puteți accesa acest regulament, cum puteți viziona, cum puteți să-l downloadați pe, pe hardurile voastre sau pe un stick și să vă proiectez exact procedura. Intrați pe site-ul cccsalem.ro și mergeți la rubrica membrii, o să vă arată aici. Am făcut o rubrică special pentru membrii, intrați pe membrii și aici vi se cer o parolă, iar, iar parola este uh, Salem 101. Deci am ales 101, nu știu, uh, este doar o parolă interesantă. Așa, introduceți Salem 101 și uh, o să put, aveți acces la... Uh, Regulamentul Comunității Bisericii Salem Ori, dacă vreți să vizionați Dați numai un click Și o să vi se deschidă Sau dacă vreți Să îl downloadați Apăsați right click Pe imagine save as Și se downloadează unde uh, Doriți no, bun. Deci nu uitați Salem 101 A, e, e cuvântul magic Bun, capitolul nou, principii de comportament și conviețuire. Când uh, zicea și fratele postor de aceste întâlniri care le-am avut, uh, mi-am adus aminte de conciliile de la uh, Nicea și uh, uh, toate acele uh, discuții foarte aprinse care erau atunci. Atunci era mai grav că o trebuie să te intervine și cu armata ca să domolească atmosfera. Uh, la noi nu a fost cazul, dar... Uh, a, aproape nu au fost uh, discuții care în uh, beneficiul bisericii și am ajuns la uh, anumite uh, înțelegeri uh, clare referitor la comportamentul și conviețuirea în Biserica Salem Aici să începem fiecare creștin care este membru al Bisericii Salem trebuie să respecte principiile de comportament și conviețuire privind următoarele situații căstoria interesant că Vorbesc de căsătorie, prin, uh, prin uh, profeție da, se va întâmpla în viitor. Căsătoria între două persoane de sex opus este la liberă alegere. Cerința noastră este ca cei doi să fie născuți din nou și să fie făcut botezul în apă. În cazul contrar, fiecare situație va fi analizată de, de pastor și prezbiter. În vederea căsătoriei, dacă unul din cei doi este membru în Biserica Salem înainte de logonă, va trebui să anunțe păstorul de intenția de căstorie. Fiecare cuplu, înainte de căstorie, va trebui să participe la consilierea premaritară făcută de păstor sau delegator acestuia. Ca biserică ne pronunțăm împotriva relației sexuale de orice natură înainte de căstoria religioasă. Orice relație extraconjugală este păcat și poate fi un motiv de excludere a persoanelor în cauză din biserică. Orice abuz fizic, verbal, emoțional sau sexual în cadrul relației de căsătorie este condamnat. În cazul în care unul din cei doi parteneri este credincios și celălalt este necredincios, când a devenit membru a bisericii, cel credincios are sarcina să se comporte ireproșabil pentru a-l câștiga pe partenerul său pentru Dumnezeu. Biserica salem consideră lesbianismul și homosexualitatea ca fiind prevesiuni sexuale condamnate de Biblie. Cred că este foarte clar. Mai trebuie să adaug nimic. Divorțul, în mod normal, Biserica Salem este împotriva divorțului. În cazuri excepționale, fiecare caz va fi analizat de echipa prezbiterului și poate face derogare de la această regulă. Sunt tot felul de situații în care fratele Postor împreună cu echipa prezbiterului va. Recăstoria. Fiecare caz de recăstorie va fi analizat de echipa prezbitelor și va fi validat de aceștia în urma prezentării făcute de păstori care a analizat situația. Avortul. Considerăm că avortul este o crimă împotriva unei persoane lipsită de apărare. Copilul este considerat ființă vie în momentul conceperii a fecundării ovulului. Orice măsură de distrugere a ovulului fecundat este acțiune criminală împotriva copilului. În cazurile în cazuri medicale, când medicii propun avortul ca o măsură de salvare a mamei, este bine ca soții să se consulte și să ceară călăuzirii din partea lui Izeu. Consilierea spirituală este binevenită în aceste cazuri. Soții se vor adresa pastorului pentru a fi ajutați în această decizie, dar decizia și responsabilitatea le aparține. Bun, consumul de medicamente. Noi considerăm că medicii sunt oamenii de specialitate prin care Dumnezeu poate lucra la vindecarea noastră. Noi credem că Dumnezeu poate vindeca orice boală, dacă o persoană este vindecată, aceasta trebuie să fie atestată de medici și numai atunci se va întrerupe folosirea medicamentelor sau în cazul în care medicamentele nu mai ajută sau chiar fac rău. Mulți uh, cred că sunt vindecati și... Nu mai folosesc medicamente, nu credem că este cel mai înțelept lucru Trebuie prima dată să mergi la un medic, să te verifice, să spune Da, într-adevăr, nu, nu mai există nici, nici o simptomă că ai această boală După care se poate întrerupe folosirea medicamentelor Drogurile Ca biserică ne pronunțăm potriva folosirii drogurilor de orice natură În mod special a drogurilor interzise de lege Și aici sunt e o listă întreagă și mai nou se folosește și aceste uh, magazine etnobiologice uh, sau et etnobotanice uh, care se procură tot felul de substanțe care de fapt au atât de științifică a drogurilor. Fumatul. Suntem potriva fumatului din cauza acțiunii destructive asupra sănătății. Fumatul este o acțiune criminală împotriva trupului nostru care este templul Duhului Sfânt. Așa de mult, vă dați seama, din moment ce și scrie acolo, fumatul dăunează grav sănătății, este un institut în Anglia care încurajează pe toți care fumează să viziteze și 95% din toți oameni care vizitează acest institut își iau, își iau țigările și le aruncă la gunoi pentru că își dau seama cât de grav acolo arată poze cu plămâni infectați de, de, de fumat și toate organele care sunt afectate de acest fumat care dăunează foarte grav sănătății. Bun, băuturile alcoolice, ca și creștini, este bine să ne abținem în a folosi băuturi alcoolice de orice fel. Fiecare creștin care vrea să fie folosit în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să practice abstinența față de alcool. În caz de indicații medicale, fiecare persoană este responsabilă de decizia pe care o ia în această direcție. Când alcoolul creează influență în comportamentul nostru sau devenim dependenți de el, trebuie să fie eliminat în totalitate din consum. Îmbrăcămintea. Fiecare creștin este bine să se îmbrace în chip cuvincios, decent, fără să atragă pivrile sau să stârnească poftele firești. Fiecare creștin trebuie să se îmbrace în mod îngrijit, curat, iar mirosul trupului trebuie să fie plăcut. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, de aceea trebuie să-l spălăm și să-l îngrijim ori de câte ori este nevoie. Tatuajele. Ca biserică ne pronunțăm împotriva tatuajelor și a piercingului. Piercingul este acel procedeu în care uh, se uh, străpunge pielea, fie în, uh, în, în buze sau în, uh, în nas, în urechi, în buric, în... Uh, limbă în diferite părți ale corpului, acesta este piercingul, pentru cei care nu știți, suntem împotriva tatuajelor și a piercingului. Dacă cineva s-a întors la Domnul cu tatuaje pe anumite părți ale corpului, va căuta acoperirea lor pe cât posibil, iar în cazul piercingului va fi îndepărtat. Implementarea de tatuaje după ce ai devenit creștin, credem, că nu corespunde unei conduite creștine. Și suntem împotriva acest, acestor practici, tatuajele. Avem, sunt sunt referit biblice referitor la acestea. Nu am intrat în detalii să explicăm uh, la fiecare versete și așa mai departe, dar uh, pentru că atunci ar fi trebuit să scriem o carte, uh, atât de compilzătoare ar fi fost, dar... Acestea sunt un uh, regulament care de bun acord uh, l-am stabilit. Podoabele. În ce privește folosirea podoabelor, acestea pot fi folosite în mod decent. Considerăm că cerceii la bărbați nu intră în garderoba masculină. Perso persoanele care slujesc în public la întâlnirile bisericii trebuie să fie caracterizate de decență, fiind un exemplu pentru ceilalți. Deci aici vorbim despre decență. Dansul, un, uh, o rubrică care am discutat-o mult și am analizat-o și am citit istoria dansului de la începutul bisericii primare până astăzi și am uh, ajuns la o concluzie, zic eu, destul de, uh, destul de bună. Noi trebuie să facem deosebire între dansul lumesc, dansul ca formă de închinare lui Dumnezeu, și dansul creștin la diferite evenimente. Sunt trei tipuri care trebuie să facem deosebire clară. Dansul lumesc, dansul ca formă de închinare lui Dumnezeu care practicăm duminica dimineața și dansul creștin la diferite evenimente. Nu suntem de acord cu dansul senzual, dansul îmbrăcăminte sumare, dansul folosind mișcările șoldurilor pieptului sau pelvisului care sunt provocatoare și ispititoare la aici, la dansul creștin la diferite evenimente suntem acum în, în, în procedeu de a, de a uh, explica ce înseamnă acest dans creștin și Ligea acum va face o, uh, un studiu mai uh, aprofundat asupra dansului care a fost folosit în biserica primară pentru că vrem să ne întoarcem la rădăcini la, la original și și da, și probabil că va face și un curs pentru cei care sunt interesați cum uh, și mod, modurile în care se închinau evrei și uh, iudei în biserica primară. Și o să vedeți cât de, cât de extraordinar, pentru că aceste dansuri nu sunt senzuale, aceste dansuri nu implică pofte absolut deloc, ci implică o celebrare, o bucurie care, uh, care Dumnezeu ne-a creat ca noi să uh, ne bucurăm și să ne bucurăm de viață și dansul intră în această categorie. Dar va fi total diferit de dansul uh, în lume, pentru că dansul care vedem în lume este un dans care este, a fost pervertit de lume, de satan. Și noi vrem să ne toarcem înapoi, să redefinim acest dans creștin care a fost folosit în Biserica Primară și care uh, a fost folosit la nunți, la zile de naștere și vrem să, vrem să inițim acel dans care a fost practicat de Biserica Primară. Și incredibil, în timp ce citeam istoria uh, uh, dansului de la început până astăzi, a fost uh, uh, incredibil să văd cât de... Bucuroși erau și cât de mult Cât de bine se simțeau creștinii primari În biserica primară Toți lăudând în hore, în cerc Erau fel de dansuri care erau făcute ca și biserică Și aceasta a fost scoasă din biserică Din mai multe cauze Dar noi vrem să Vrem să inițiem acest Acest dans care uh, Și cei care interesați legea o să, o să facă și un curs care să explice toate dansurile acestea Și uh, o să, fie, o să fie, cred că, fain. Când o să avem o zi de naștere, putem să ne bucurăm împreună cu aceste dansuri care au fost folosite de iudei, de evrei. Dansul nu poate fi separat de muzică. Muzica nu trebuie să fie senzuală și trebuie să treacă testul 3D. Acest care înseamnă descoperă textul și artistul, cine e artistul, ce spune versurile, refrenul acestei uh, melodii. După aceea discerne emoțiile provocate. Da? Sunt, este o categorie de muzică instrumentală care nu are text, artistul, să zicem, e dubios, dar îți dă o emoție, un sentiment destul de apăsător. Sau simți că te influențează negativ. Eu am, am ascultat, am primit de la ceva prieten din Germania un, un CD cu o muzică instrumentală, am crezut, ce poate să fie, era muzică instrumentală, erau talentați artiștii, dar ascultând deja a doua să m-am seama că îmi dă o emoție destul de, destul de rea. Adică am simțit un duh rău în spatele acestor artiști și mi a dat o emoție, un sentiment, imediat am simțit în duhul meu că ceva nu e ok. Am luat cd și le-am le spart și le-am aruncat la gunoi. Deci... Discerne emoția, sentimentul care îți provoacă această muzică, fie că este instrumentală, fie că este cu cuvinte, și după aia trebuie decide dacă este pentru un creștin născut din nou. Descoperă textul și textul discerne și decide. Bun, internetul, filmele și emisiunile. Vizionarea oricăror website-uri, emisiuni radio, TV sau filme care promovează principii nebiblice. Este o travă pentru ființa noastră. Timpul pe care îl folosim pentru, a, pentru acestea nu trebuie să scurteze timpul nostru zilnic de părtășie cu Dumnezeu și nici slujirea noastră. E, ceva practic este un site www.kidsinmind.com și care înainte ca să vizionați un film ar fi fain să treceți pe acest site și să, să vedeți care sunt ratingurile care acești, uh, acest site îl dă acestor filme. Vă ajută foarte mult pentru că vă spune exact toate scenele care apar acolo, toate cuvintele care apar acolo și după aia puteți să discerneți dacă este un film care se poate vedea și ar fi ok să-l vedeți. Noi, e pentru mine e o, e o chestie practică care am pus în aplicare și de atunci nu mai am surprize când mă duc la un film să trăiască, să ies afară din... Uh, din sala de film sau se plec pentru că nu este, nu mă încurajează și susțin niște principii nebiblice. Așa că www. Ăsta i-am găsit un site foarte bun, Kids in Mind, adică copii la minte. În toate lucrurile ți le descriu și e foarte folositor. prieteniile Noi credem că este foarte important să știi cine sunt prietenii tăi, pentru că ei te pot influența pozitiv sau negativ în comportamentul tău. Dacă observi că te afli în pericolul de a renunța la principiile biblice, de a dori influenței prietenilor, rupe urgent acea relație de prietenie. Fiți atenți la copiii voștri cu cine se împrietenesc. Prietenii sunt, e poza viitorului vostru, spunea uh, Logan. Primirea de oaspeți. Trebuie să fim foarte atenți la cei cărora le spunem bun venit în casele noastre, nu oricine este vrednic de ospitalitatea noastră. Este bine să îi găzduim și să invităm la masă pe frații care ne vizitează și care sunt în lucrarea Lui Dumnezeu. Fiind cunoscut de biserică, aceasta este o slujbă dovnicească plăcută Lui Dumnezeu. Și am ajuns la ultima rubrică, zeciala dărnicia și binefacerea. Fiecare creștin trebuie să aibă o inimă gata să dea și să ajute, fără să aștepte, să aștepte ceva în schimb. Zecioala este partea lui Dumnezeu din toate veniturile noastre și trebuie dată la biserica locală. Dărnicia și binefacerea sau milostenia sunt voluntare și acestea nu se includ în zecioală, ci sunt peste zecioală și se dau bisericii sau unor persoane, organizații sau proiecte așa, după cum decidem noi. Cam acestea au fost principiile de comportament și uh, conviețuire. Dati? În continuare aș vrea ca Zanfira să prezinte câteva aspecte care intră și care trebuie să le clarificăm în această categorie. Probabil că sunteți așa de obosiți, au trecut destul de mult timp, dar apreciez tare mult că ați venit în această zi și cred că este benefic pentru fiecare din dumneavoastră să vă clarificați anumite aspecte. Eu vreau să revin asupra aspectului femei, pentru că am trăit într-o biserică foarte tradițională, foarte legalistă, am experimentat ce înseamnă să nu ți se permită să spui nimic ...într-o biserică și după ce am început biserica, era o neînțelegere. Oamenii care mă cunoșteau din biserica penticostală își puneau fel și fel de întrebări. Și de aceea aș vrea puțin să revin, oricum te a menționat din punct de vedere biblic, de ce femeia are drepturi... ...dar vreau să revin puțin asupra versetului din Genesa, unde Cuvântul lui Dumnezeu, atât în Genesa 1 cu 26 în Genesea capitolul 5 cu versetul 2, menționează că atât bărbatul cât și femeia au fost creiați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după imaginea lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu vrea ca această imagine a lui să fie în toate areile de activitate și de aceea Dumnezeu vrea ca femeia să fie văzută, să fie văzută în lucrarea lui Dumnezeu din biserică pentru că este imaginea lui. Trebuie să fie văzute în lucrările de slujire, pentru că anumite lucrări de slujire sunt făcute cu minuțiozitate, mult mai bine decât un bărbat. Dacă o luăm lucrarea de secretariat, ceea ce face Mona și Iulia, sunt lucrări care cere uh, atenție, minuțiozitate. Dacă luăm departamentul de uh, laudă și închinare și uh, muzică, femeia are o sensibilitate extraordinară și în ce privește muzica. Nu vorbesc că bărbații nu au. Sigur că o au, sunt talente extraordinare. Dar vreau să spun că și femeia are daruri. Și Dumnezeu, așa cum te a menționat, El nu este egoist. de daruri deopotrivă atât bărbaților cât și femeilor. Nu este uh, că numai bărbații să fie în slujire. Imaginați-vă o biserică în care femeia nu se implică. Nu știu cum a arătat. Chiar acum a pauza care ați luat-o. Imaginați-vă fără ea, nu erau, nu erau puțin plictisitori, nu? Să stați aici cu, fără o cafea, fără un ceai. Sunt arii de slujire în care femeia se descurcă mult mai bine. Și Dumnezeu a folosit femeile, dacă ne uităm în Vechiul Testament, dacă vă aduceți aminte de sora lui Moise, de Maria Prorocița, de debora, era judecătoare în Israel, ne amintim de Ruth, pe care Dumnezeu a folosit-o extraordinar. Ne amintim de Estera, care a salvat o națiune. Apoi nu mai vorbesc în Noul Testament. Dumnezeu a folosit uh, și a vorbit cu femeia samaritiancă într-o vreme când iudei și samaritenii nu discutau și bărbații nici măcar nu vorbeau în public cu soțiile lor. Și Isus trece peste această regulă și să de vorbă cu femeia samaritiancă. Și a fost prima evangelistă, Nu? Apoi vor, o vedem pe Lidia când își deschide casa pentru uh, cuvântul lui Dumnezeu. Acuila și Priscila îl vin și îl iau la o parte pe Pavel și îl învață cu cala calea lui Dumnezeu. Femeia a fost ultima la cruce, prima la mormânt. Femeia a fost cea care a dus uh, vestea învierii. Deci Dumnezeu a folosit femeia de-a lungul Bibliei. Acum a Uh, poate vei spune, da, sigur, pentru că vrei neapărat să aperi. Nu apărăm, frații mei, vrem ca biserica noastră să respecte cuvântul lui Dumnezeu. Nu vrem noi să începem ceva nou, noi vrem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în biserica noastră. De aceea veți spune întrebări și mi s-au pus întrebări referitor la Batic. De ce nu purtăm Batic? Eu am crescut într-o biserică în care am purtat Batic în care nici măcar un fir de păr nu mi s-a văzut pe frunte. Am fost și am făcut aceste lucruri pentru că am vrut să mă supun. Erau rânduia la bisericii și n-am vrut să nu respect, deci era vorba de ascultare. După ce ne-am dus în Statele Unite, ca să vă uh, puteți da seama prin ce am trecut, m-am dus cu baticul în geantă și când toți se rugau, scoteam baticul din geantă și îl puneam pe cap. Am zis, nu pot continua, trebuie să studiez, să studiez care este principiul adevărului în acest sens. Și în sensul acesta am studiat, normal că am luat cursuri la colegiu, mă duceam la bibliotecă, acolo erau bibliotece enorme, și am analizat această situație, pentru că dacă ar fi o condiție a mântuirii, ne-am pune 10, 100 de baticuri pe cap. Dar, atunci când se adesează Pavel în Corinteni, se adesează într-un context istoric. În Grecia Antică erau trei temple. Era templul lui Apollo, a Afroditei și un alt templu în care femeia, oracolul Delfii, un alt templu, în care femeile erau niște preotese, dar să vedeți ce fel de preotese. În templul Afrodita, ele erau tunse, erau rase, și întrețineau relații sexuale cu toți cei care veneau în templu. Erau rase. În templul lui uh, Oracolul Delphi, erau din alea cu părul lung care intrau într-o transă și aveau un duh de ghicire. Oamenii când veneau în templu, ele influențate de acest duh, erau uh, așa într-o transă, ghiceau oamenilor. Și gândiți-vă că aceste femei... Uh, Gândiți-vă cum erau privite în cultura grecii antice. Și cele cu părul exagerat, care făceau diferite uh, gesticulări, și cele rase. Și atunci, când au început și au venit femeile din sinagogă, aveau fel și fel de întrebări. Au venit în biserică și s-au convertit. Și atunci Pavel, când apărea, erau, nu, se întorceau la Dumnezeu și aceste femei din aceste temple. Și veneau rase în biserică. Noi, imaginați-vă că oamenii care le vedeau, își puneau fel și fel de întrebări. Dar după ce au venit astea aici? Dar ce doresc? Doresc să aibă o influență și asupra noastră? Și atunci Pavel să evite certurile de partide. o zis, să se învelească. Și cele cu părul care foloseau și intrau în transe și foloseau duhul de ghicire. Și cele care erau rase veneau din... Templului Afrodita. Și atunci, ca să evite certurile de partide, Pavel le-a spus să se învelească. Ei, în cultura noastră, unele biserici iau aceste versete care au fost adresate într-un context istoric pentru evitarea certurilor și le iau ca și o doctrină. Părul ne este dat ca și învelitoare a capului părul ne este dat ca învelitoarea capului. Și atunci e bine să știți și dumneavoastră, pentru că sunt persoane care vin din alte biserici în care uh, aceste versete au devenit ca și o doctrină. În loc să analizeze contextul istoric, iau ca și doctrină. Și atunci, normal că am avut foarte multe întrebări care mi se puneau mie personal. De ce femeia are dreptul să vorbească, să ia cuvântul în biserică? De ce nu port uh, batic? Deci acestea sunt motivele pentru care noi vrem să vă spunem aceste lucruri ca să puteți să, să dați răspunsuri unor oameni care probabil vă vor întreba păi acolo de ce nu purtați așa? Iar când ne referim la decență, aici aș vrea să, uh, să menționez. Decența înseamnă fără o îmbrăcăminte provocatoare. În Biserica lui Dumnezeu nu vrem să venim și să ispitim alte persoane. Îmbrăcămintea noi vrem să fie curată și în sensul acesta ținem la curățenie, ținem ca atunci când veniți la biserică să nu mirosiți a transpirație, hainele dumneavoastră să nu miroase rău. Adică părerea mea este că atunci când vă îmbrăcați cu haină și veniți la biserică, mirosiți-o înainte ca să o îmbrăcați. Dacă o îmbrăcați de mai multe ori, dragii mei, miroase rău, miroase rău. Mirosiți-o după ce ați purtat-o, nu mai puneți în dulap și spălați-o. Sunt atâtea deodorante care se pot folosi. Probabil că unii care am fost obișnuiți în biserici tradiționale, unde nu era voie să, să te dai cu deodorant, nu-i adevărat, frații mei. Deci decât să miroși a transpirație, este bine să folosiți deodorantele, dar pe o piele curată. Că dacă folosiți parfum, deodorante, pe o piele murdară, vai de noi! Vai de noi! Deci, dragii mei, de ce vă spun aceste lucruri neam? Uh, am întâlnit aspecte de genul acesta de când am început biserica și este o penibilitate să te duci la om și să-i spui te rog foarte mult, spală-te. Dar pentru că suntem în acest anturaj, Aș vrea să aveți curajul, în momentul când simțiți anumite mirosuri deranjante, să discutați cu persoana, nu știu, cu atitudine bună, dar trebuie evitate persoanele care nu se spală. E, e genant. A fost odată o persoană pe care, pur și simplu, am pus-o să adune coleta. Dar pentru că purta o haină nespălată, împrăștea un miros în sală, de ne-am speriat. Înțelegeți? Deci de aceea e bine pentru că uh, gura noastră să miroase frumos. Să ne spălăm, să avem atâtea tictacuri, atâtea gume. Și în momentul când evangelizăm, dacă mergem cu un miros neplăcut, omul ar vrea să asculte cuvântul, dar se depărtează de miros. Sau cum putem să le reprezentăm pe Hristos într-o ținută care miroase urât? Sau cum putem să spunem că aparținem unei biserici îmbrăcat uh, indecent? Adică la indecență, aici mă refer dragii mei și dragii mei tineri, frați, surori, băieți, fete, așa, uh, la majoritatea, nu putem să mergem nici pe stradă să ne dezgolim trupurile noastre. Deci trebuie să le reprezentăm pe Hristos nu numai în biserică, în biserică, am dorit foarte mult să nu venim cu uh, lungimi, cu scurtim, așa în așa fel încât să ne descoperim trupul. Nu putem veni în biserică cu decolteuri prin care să provocăm. Nu putem veni în biserică cu transparențe care, care să fie ispititoare. Deci trebuie să ne uităm înainte de a veni la biserică în oglindă și să vedem și să-l întrebăm, Doamne, îți place de mine? îți place și cum spunea fratele păstor Îmi mai deschid haina, mă m-am dat cu deodorant, nu miros. Pentru că știți de ce? Trebuie să îl reprezentăm pe Hristos și să ne creăm și o atmosferă plăcută în biserică. Deci vă spun uh, ca o soră celor care sunt generația mea și vă spun ca o mamă celor tineri. E bine să să Fim atenți cum îl reprezentăm pe Dumnezeu și să fie o biserică în care orice persoană când va veni aici să spună: mă simt extraordinar, nu cu mirosul nostru, cu indecența noastră să îndepărtăm pe cei din jurul nostru. Acum, în ce privește podoabele, suntem, așa cum spunea Teo, suntem o altă generație, n-am crescut cu ele, nu înțelegem probabil generația tânără, dar nu trebuie să fim nici limitați fără să analizăm situația. Pentru că poți să vii, vă spun sincer, poți să vii cu un batic și cu pipiric și să nu ai dragostea lui Dumnezeu în viața ta. Deci trebuie să, eu cred că cuvântul lui Dumnezeu arată modul în care a îmbrăcat poporul Israel. Și eram în uh, colegiu din Statele Unite în care un profesor și vreau să vă spun, un profesor, dacă aș putea să dau un exemplu de creștin în viața mea, l-aș putea da pe el. Și nu numai eu, ci profesorii de acolo spuneau, dacă cineva seamănă cu Isus, este acest profesor. Și dacă auzeam din altă parte, un om care a studiat Cuvântul lui Dumnezeu ani de zile, a avut soția care a murit de cancer, mama care a murit de cancer și a fost un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu nu numai că l-a încercat, dar pe care Dumnezeu l-a instruit cu cuvântul lui într-un mod extraordinar. Și spunea în felul următor, în momentul când te duci nearanjată, e, e ca și cum nu te-ai respectat pe tine, pe cei din jurul tău, deci trebuie să porți în așa fel să te îmbraci, și podoabele care le pui pe tine să-i să placă Domnului de tine, să-ți placă și ție și să placă celor din jurul tău. Să fii o lumină prin tot ceea ce ești tu și prin tot ceea ce îmbraci și podoabele care le pui pe tine, pentru că nu cred, ca și femeie, suntem niște prințese. Prințese ale Lui Hristos. Suntem frumusețea creațiunii Lui Dumnezeu. Și eu nu cred că Dumnezeu se supără dacă spui o podoabă care îți te aranjează bine, care îți stă bine. Acum nu pot să mă bag în stiluri pentru că generația mea nu cunoaște aceste stiluri. Dar atâta pot să mă leg. Dacă lui Isus Hristos îi place de tine, dacă tu consider că acea podoabă este decentă, poartă-o. Nu trebuie să ne încredim în niște legalisme care nu ne aduc nicio, de, nu ne aduc nicio zic eu, un bine lucrării. Și vreau să termin cu a vă explica Am, eram la colegiu și aveam niște surori care veneau bineînțeles îmbrăcate foarte frumos cu podoabe pe ele. Eu neobișnuită să văd femei în lucrarea lui Dumnezeu, purtând podoabe. Și-am zis, curgea puterea lui Dumnezeu prin ele și Dumnezeu de fiecare dată, când mă duceam la ore, îmi vorbea prin ele. Și-am fost controversată, puțin am venit acasă și-am zis, Doamne, folosești aceste femei cu aceste podoabe. Eu nu eram obișnuită. Când am aflat că aceste femei, ale Lui Dumnezeu, vin înaintea noastră după ce petrec ore întregi în rugăciune. Deci frumusețea interioară a fost așa de puternică încât frumusețea exterioară a venit în a completa frumusețea interioară. Deci frumusețea exterioară, dragele mele tinere și surori, dacă n-ai o frumusețe interioară, Așa cum o descrie cuvântul lui Dumnezeu, nu este o balanță potrivită. Deci frumusețea exterioară trebuie să fie o completare a frumuseții interioare. Noi ca biserică acceptăm podoabele, acceptăm îmbrăcămintea frumoasă în decență. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să fim o lumină prin modul în care ne îmbrăcăm, modul în care mirosim și modul în care facem toate lucrurile. Mulțumesc! Femeile au început să bată sau bărbații? <răși> uh, Apostolul Petru vorbește referitor la podoabe și el spune că podoaba noastră nu trebuie să fie podoaba de afară. Sau spune uh, să nu cumpărăm podoabe scumpe. Acum, vedeți, nu spune să nu purtăm. Deci nu există verset biblic care să spună să nu purtăm, ci doar noi nu trebuie să ne concentrăm viața noastră, numai să arătăm bine în exterior, ci trebuie ca interiorul nostru și celălalt să nu-l neglijăm, pentru că este templul Duhului Sfânt și trebuie să arătăm bine în societate. Apoi nu trebuie să cheltuim bani în mod exagerat, pe niște podobe și toată averea ta să stea niște podobe care mergi pe stradă și cineva ți le smulge afară. Apoi, în ceea ce privește cu baticul, noi nu spunem ca cineva care încă n-are libertatea să nu poarte batic în biserică. Nici pe departe. Deci este o libertate. Fiecare se îmbracă cum vrea. Nu scoatem sau băgăm pe cineva care poartă bativ. Și vreau să vă spun că cei care sunt mai în vârstă, acum noi suntem după noi, eu de multe ori am încercat să fixez anumite limite și să zic asta, noi destul de greu lăsăm anumite obiceiuri, mai ales care au fost implementate și sprijinite cu versete biblice. Foarte greu! Foarte greu! Și trebuie să acceptăm, tinerii trebuie să accepte pe cei mai în vârstă că ei le trebuie timp să se deschidă, să înțeleagă lucrurile, trebuie explicate și uh, ne bucurăm că avem această libertate să le discutăm. Și de aceea, dacă cineva vrea o explicație mai detaliată asupra acestor certuri de vorbe, care a fost și în Biserica Primară și Apostolul Pavel a zis, gata, terminăm cu astea, le punem deoparte că Biserica lui Dumnezeu nu are preocupare centrală aceste certuri de vorbe. Și în predici noi nu trebuie să vorbim cât de lungă trebuie să fie fusta și cât de aici. Dacă Duhul lui Dumnezeu te atinge interior, tu știi ce-i decent și ce nu-i decent. Fiecare știe lucrul acesta. Să luăm o pauză.